Pista 23 Istoria culturii și civilizației 6 romani De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 221 Universitățile italiene au rămas esențialmente centre de studii juridice și medicale, Spre deosebire de Universitatea din Paris, unde studiile filozofice și teologice au luat o dezvoltare cu totul deosebită, cele italiene au manifestat o preferință netă pentru studiile juridice. Ghilimele Interesele predominante ale gândirii italiene erau de ordin practic, social și civil și chiar oamenii bisericii se interesau mai mult de dreptul canonic decât de teologie. Închid ghilimele, remarcă hașmare Chiar dacă metoda școlastică a exercitat o influență însemnată asupra studiului dreptului, renașterea juridică în Italia și-a avut originea într-un interes literar pentru jurisprudența antică și s-a dezvoltat mai mult pentru a răspunde unor exigențe politice și sociale decât unor exigențe intelectuale. Închid ghilimele. În Italia, dreptul roman nu dispăruse niciodată și nici avocații laici, dar Bologna a devenit primul centru în care dreptul roman va fi studiat sistematic chiar din ultimii ani ai secolului al XI-lea. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Presupunerea că asemenea școli de drept ar fi existat și la Roma sau la Ravena este azi contestată din lipsa unor documente sigure, iar la școlile din Pavia se studia doar dreptul Longobard, la fel ca la cele din Milano și Verona. Încheiat notă 1. După ce, în 506, codul teodosian fusese adaptat la mentalitatea și la obiceiurile germanice, în paranteză, de către Alaric al doilea cu asa lex romana visigotorum, cunoscută și ca breviarum alaricianum, închid paranteza, populațiile din Franța meridională și din Italia septentrională s-au aflat până către anul 1000 sub legi fundamental romane. Între timp, din Imperiul Roman de răsărit, ajunge în Italia o codificare ulterioară, mult mai științifică și compusă din patru compilații diverse, formând împreună codul lui Justinian. Acest drept roman își avea locul său în ciclul Trivium, unde era considerat și studiat ca o parte a dialecticii sfârșitul secolului al 11 lea când Roma a fost devastată și incendiată de normanzi, în paranteză în 1084, închid paranteza, juriștii refugiații din Roma au adus cu ei la Bolonia acest cod. Învățământul juridic din acest oraș a însemnat așadar o redescoperire a codului lui Justinian. Evenimentele timpului au favorizat afirmarea acestui studiu, dându-i un impuls deosebit. Polemica dusă în jurul ghilimele luptei pentru investitură, închid ghilimele, în paranteză terminată în 1122 prin concordatul din Worms, se scrie w o r m -S, paranteza, și care antrena spiritele cele mai luminate, era în mod substanțial o polemică juridică. În asemenea împrejurării, dreptul roman nu mai era... Conceput ca un sistem propriu, doar popoarelor romanice, ce având o valabilitate generală universală. Ghilimele, după cum există un singur imperiu, tot așa trebuie să existe și un singur sistem juridic, încât ghilimele afirmau juriștii. Aceasta explică și marea afluență la lecțiile magiștrilor boloniezi a studenților veniți din diferite țări, care, reîntors în patria lor, în Franța, în Spania, în Germania, duceau cu ei și propagau acolo normele de drept cuprinse în codul lui Justinian. Mănoșterea Marii Școli de Drept din Bolonia este legată de numele lui Irnerius, în paranteză 1055-1125, paranteza, care însă venea pe un teren deja pregătit, vezi, nătă 1. Irnerius, în paranteză nume transcris și sub forma Varnerius sau Garnerius, închid paranteza, fusese magistru de arte liberale, de asemenea fusese însărcinat de împăratul german Heinrich al V-lea și de contesa Matilde de Canosa cu diferite misiuni diplomatice. Lecțiile lui de drept, în paranteză începute, probabil chiar în prima decadă a secolului XII, închid paranteza, se concentrau asupra studiului sistematic al digestelor. Vezi, notă 2, partea cea mai caracteristică pentru spiritul dreptului roman. Citesc notă 1. Inițiatorul învățământului juridic la Bologna este considerat un anume pepo, dar, care n-avea titlul didactic necesar, în paranteză, licentia docendi, închid paranteza. Activitatea lui s-a desfășurat între anii 1070-1100. Încheiat notă 1. Citesc nota 2. În totalitatea lui, corpus juris civilis cuprinde 1. Codul lui Justinian; 2. Digestele sau pandectele, în paranteză, care includ opiniile jurisconsulților anteriori lui Justinian închid paranteza 3. Al doilea cod, numit și codex repetite, Prelectionis, în paranteză, o materie introductivă, închid paranteza. 4. Institutiones, manual pentru învățământul dreptului. 5. Nuvele constitutiones, edicte ale împăraților de după Iustinian până în 565. 6. Epitome sau rezumate ale acelorași nuvele. 7. Librii Feudorum, conținând legile feudale ale longobarzilor, în paranteză. Esențiale sunt părțile 1, 2, 4 și 5, închid paranteza. Titlul Corpus Juris Civilis a fost dat întregii culegeri pentru prima data de juristul francez Denis Godefroy, se scrie G-O-D-E-F-R-O-Y, în paranteză Gotofredus, închid paranteza, care a dat și prima ediție în 1583, încheiat, notă 2. Noutatea învățământului lui Irnerius consta în faptul că magistrul nu se limita la simple observații marginale sau interlineare, ci lecțiile lui erau adevărate comentarii și glose la text. Odată cu Irnerius, dreptul roman nu mai rămâne o materie fragmentară și simplă, anexă școlară a dialecticii, ci devine o disciplină științific tratată, o disciplină specializată și tehnică. Efectul practic al operei lui Irnerius a fost dublu. Întâi s-a constituit structura științifică și totodată flexibilă pentru studiul, cunoașterea și difuzarea largă a unui cod juridic unic, țel spre care tindea întreaga Europa Occidentală, în paranteză cu excepția Angliei, închid paranteza. Al doilea s-a acreditat din ce în ce mai mult ideea că studiul dreptului roman îl califică și profesional pe cel care și l-a însușit. Aceasta a fost motivul creșterii continui a numărului de studenți veniți din toate țările să învețe la Universitatea din Bolonia. Între lucrările care îi sunt atribuite lui Irnerius, în afară de comentariile digestelor, îi aparține în mod sigur suma codicis, vezi notă 1. Citesc notă 1. În timp ce paternitatea lui Irnerius asupra acelor „questiones de juris subtilitatibus», este contestată conform că mare punct Cenceti, se scrie că e în că e t -t în paranteză V mic de mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Opera lui a fost continuată de elevii săi celebri, ghilimele patru doctori, închid ghilimele, care au dezvoltat învățământul juridic polonez, fiecare într-o direcție proprie. Dintre aceștia, Vacarius a trecut în jurul anului 1143 în Anglia, punând la Oxford bazele unei prestigioase școli de drept roman. Doctrinele și metodele juriștilor boloniezi s-au răspândit imediat și în Franța, la Arles, Montpellier, etc. La școala acestor profesori de drept civil s-au format și viitorii renumiți specialiști în dreptul canonic. Principalul merit al lui Irnerius a fost prin urmare acela de a fi separat pentru prima dată, într-un mod net, studiul dreptului civil de acela al retoricii. Același lucru l-a făcut călugărul benedictin boloniez Gratianus, separând de dreptul canonic în paranteză derivat în parte din dreptul civil, închid paranteza de teologie. Colegeri de legi, de reguli sau de dispoziții bisericești, în paranteză canones, închid paranteza, fuseseră întocmite și înainte, dar chiar în raport cu cele datând din secolul anterior. Colecția lui Gratianus, în paranteză mămic 1159, închid paranteza, intitulată Concordantia Discordantium Canonum, în paranteză, care a fost numită imediată după apariție Corpus Iuris Canonicii, vezi notă 1. Decretum gratianis sau pur și simplu decretum, închid paranteza, reprezintă o realizare incomparabilă, înlocuind toate culegerile precedente. Din punct de vedere strict al dreptului, concepția lui Gratianus distinge clar între ghilimele forul interior, închid ghilimele, și ghilimele forul exterior, închid ghilimele, între tribunalul conștiinței care judecă pe baza normelor legii pe care Dumnezeu i-a insuflat-o omului și tribunalul oamenilor care judecă potrivit legilor date de oameni. Distinția astfel separată între legea divină și legea umană, în paranteză cu alte cuvinte, între teologie și dreptul civil, închid paranteza, îi dă posibilitatea juristului să încerce și o conciliere a acestora două. Considerat până azi cel mai important corpus de drept canonic și cu valabilitate totdeauna admisă în tribunalele Evului Mediu, în paranteză deși n-a fost niciodată acceptată de papi ca un cod ecleziastic închid paranteza, decretul, apărut în jurul anului 1142, a deținut în facultățile de drept un loc tot atât de important ca sentențele lui Pietro Lombardo în cele de teologie. Baza învățământului juridic nici nu putea fi alta decât corpus juris civilis, că cinevul mediu, dreptul cutumier, n-a constituit niciodată o materie de studiu universitar. Citesc notă 1. De fapt, Opera denumită de obicei cu acest titlu este o culegere alcătuită în secolul XIV și compusă din decretul lui Gratianus, cele cinci părți ale decretaliilor lui Grigorie al ix sextele, în paranteză a șasea carte de decretalii, închid paranteza, extravagantes, în paranteză, decretele ghilimele în afara celor anterioare, închid ghilimele, emise de papa Ioan al XXII-lea, închid paranteza, și extravagantes comunes, în paranteză, decretele celorlalți papi emise între anii 1499-1502, închid paranteza, încheiat notă 1. Iar dintre cărțile integrate în acest corpus, opera principală pe care magistrii o îmbogățeau necontenit, cu nenumărate glose de o subtilitate analogă celei a filozofilor școlastici, era codul lui Justinian. Ghilimele, juristul îl accepta, fără discuție pe Justinian, la fel cum teologul accepta scrierile canonice și patristice, iar filozoful pe cele ale lui Aristotel. Dar primul avea avantajul că putea aborda textul lui Justinian în limba sa originală. Juristul trebuia numai să-l înțeleagă, să-l interpreteze, să-l dezvolte și să-l aplice. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. haskins De aceea ghilimele... Operele juriștilor sunt, poate, singurul produs al culturii medievale, căruia profesorul de azi, de orice specialitate, îi se poate adresa și nu numai pentru caracterul istoric pe care îl prezintă și nici numai în speranța de a găsi în aceste opere idei stimulatoare, ci și în prezența că va găsi acolo o soluție la îndoielile, la dificultățile și problemele care îl asaltează și azi pe ghilimele studiosul modern, închid ghilimele, încheiat, note 1. Pe de altă parte, școlile bolonieze erau renumite și pentru acea specializare, pentru acea tehnică ce constituia, ghilimele, un fel de punte între învățământul literar al dialecticii și învățământul juridic, cu alte cuvinte, pentru dictamen, pentru acel stil care, studiat cu atenție, servea pentru redactarea actelor oficiale și actelor notariale. Închid ghilimele în paranteză. dumarenau Se scrie K-N-O-W-S. Închid paranteza. Și în felul acesta, studiul dreptului deschidea perspective de carieră lucrativă pentru absolvenții laici la ai facultății de drept. Către 1140, magistrul călugăr Gratianus Veznută 2, care preda teologia în cadrul mănăstirii Sâmare punct Felice din Bolonia, fondează în acest oraș, după modelul dreptului civil, dreptul canonic, adunând toate legile ecleziastice într-o colecție intitulată Concordantia Discordantium Canonum. Citesc notă 2 pe care Dante îl plasează în paradis. Al lui Grațian e zâmbetul ce împarte, sclipiri de foc și a lui Elegia Draaptă ce sus în rai îl duse după moarte. În paranteză, p mare amic râmic. Punct, 10 roman 103-105 închid paranteza încheiat notă 2. După obiectul la care se referă acestea sunt împărțite în canones, cauze și distinctiones. Ca metodă de tratare a materiei, Gratianus a adoptat-o pe cea a lui Abelard din Sic et Non, în paranteză de unde și titlul Concordia discordantium, care enunță intenția autorului de a concilia divergențele. Închid paranteza vezi notă 3. Citesc notă 3. Elevul lui Gratianus și primul său comentator a fost Alexandru al III-lea, cel mai mare papa al secolului al XII-lea. De asemenea, cel mai important papă din perioada Marii Crize Ecleziastice a Evului Mediu, Inocențiu al iii în paranteză, depus în 1180, închid paranteza, fusese elevul unui canonist boloniez. Acești canoniști, în paranteză, studenții în drept canonic erau în mare parte persoane în vârstă de 35-40 de ani, închid paranteza. Au format noua ierarhie a Bisericii Papale. Nu erau propriu-zis teologicii, juriști care începând din secolul 13, vor ocupa toate posturile de conducere ale Bisericii Romane. Încheiat notă 3. Dreptul canonic era strâns legată de materia dreptului civil, de aceea era recomandabil ca studentul să-și ia diploma în amândouă materiile, să devină deci doctor Utrius v. Juris. Dar teologii nu vedeau cu ochi buni dreptul canonic, pentru că era o materie ghilimele lucrativă, închid ghilimele pe care studentul și-o alegea nu din interes pur științific, ci pentru că îi deschidea calea unor cariere ecleziastice foarte bune, remunerate. Că ce explică același Haskins ghilimele, începând de din secolul XIII, biserica medievală devenise o mare mașină administrativă, care avea nevoie de juriști ca să funcționeze, iar un cunăscător bine pregătit al dreptului canonic avea toate speranțele, în paranteză, și șansele, închid paranteza, să ajungă în cele mai înalte posturi. Nu e de mirare, deci, că dreptul canonic îi atrăgea pe studenții cei mai bogați, pe cei mai ambițioși și pe cei mai leneși, închid ghilimele. Figură, pagina 223 reprezintă o poză. Marele jurist Fumare mare râmic, punct a se scrie a k u r -S i -O. de g -mare punct vascelini se scrie v a s c i l l i. -N -I. figură Organizarea studiului, metodele de predare, examenele. Statutele universităților stabilau durata studiilor, programa cursurilor și condițiile examenelor pentru obținerea succesivelor grade academice. Durata studiilor cel puțin varia după țări, în paranteză, sau chiar de la o universitate la alta, închid paranteza, precum și după epoci, iar în ce privește vârsta la care un tânăr putea deveni ghilimele student universitar, închid ghilimele, și chiar condițiile cerute pentru a fi admis într-un ghilimele colegium generale, închid ghilimele, informațiile de care dispunem, în paranteză, și încă numai pentru anumite universități, închid paranteza, sunt cu totul imprecise și de multe ori contradictorii. Istoricii universităților vezi notă 1 recunosc că Evul Mediu n-a operat o distinție clară între ceea ce numim noi azi ghilimele învățământ secundar, închet ghilimele, și cel ghilimele universitar, închet ghilimele. Nu se știe exact de pildă dacă școlile de gramatică aparțineau unui ciclu mediu de învățământ sau dacă nu cumva făceau parte la un nivel superior de sigur și din studium generale din sistemul universitar. Cert este totuși că măcar unele din materiile prevăzute în ciclurile trivium și quadrivium era parțial predate în paranteză sau reluate, închid paranteza, și la nivel universitar. La Universitatea din Paris, cursurile facultății de bază de arte liberale aveau, după cum prevedeau statutele lui Robert de Curson, o durată de șase ani. Studenții aveau deci vârsta minimă între 14-15 și 20-21 de ani se scrie note unu. că mare punct de mare punct Munro, că mare punct Rashdall punct m punct Puike se scrie P o d u b i k k a mare punct b punct Menden se scrie M duen y n (edit paranteza). că punct h mare punct Haskins, se mare T m i Grundman, se punct punt Stelling Michaud. G mare punct pare se scrie p aruie cu accent ascuțit, etc. Sau printre cei mai recenți, gmare.legov, în paranteză, v -mic, de mic punct gli intelectuali nel mediovo, închid paranteza, încheiat notă 1. Pentru a-și susține examenele, dar și pentru a audia cursurile, studentul trebuia să aibă o bună cunoștință de limba latină. Curiculum studii comporta trei etape, fiecare cu o programă precisă. În prima care dura 2 ani, materiile studiate erau gramatica și logica, vezi note 1, după care studentul devenea în urma unui examen baccalaureus. Citesc note 1. În perioade diverse, operele predate și din care studenții erau examinați prezintă oarecare variații. În 1366, textele prescrise în vederea obținerii titlului de ghilimele bacalaureat în arte, închid ghilimele, erau Manualul de gramatică al lui Alexandre din Villedieu. Se scrie v i l l e d i -E u intitulat Doctrinele, text de bază în școlile de gramatică până în secolul XVI, și cel al lui Eberhard, se scrie E-B-R-H-R-D, din Betun, se scrie B-E cu accent ascuțit TH-1-E, grecismus, care a înlocuit manualul lui Pristianus. Pentru studiul logicii, organon și de anima ale lui Aristotel, Isagoge de Porfirios, Diviziones și topicele lui Biotius. Încheiat notă 1 La sfârșitul următorilor patru ani, în cursul cărora studia filozofia naturii și metafizica, vezi notă 2, era declarat ghilimele doctor, închid ghilimele, obținând licentia docendi. Citesc notă 2. Textele cerute la examen erau Fizica De Generațiune et corruptione, De cele et mundă liber metafizice și grupul de scurte tratate, de asemenea ale lui Aristotel, cunoscut sub titlul generic de Parva Naturalia. Apoi, elementele lui Euclid, în paranteză primele șase cărți, închid paranteza, *Almagestum* de Porfirios, de Sfera, de Giovanni Sacrobosco și Perspectiva Comunia, de Giovanni da Pisa. Încheiat, notă 2. În perioada cuprinsă între această ghilimele licență, închid ghilimele, și data lecției inaugurale, în paranteză inceptio, închid paranteza, în urma căreia i se acorda gradul de ghilimele magistru în arte, închid era prevăzut să studieze filozofia morală și să-și completeze studiile de filozofia naturii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Operele prevăzute Meteorologica și cele trei tratate de etică ale lui Aristotel Încheiat notă 1. Odată în posesia diplomei de ghilimele magistru în arte, închid se putea înscrie la facultatea de drept sau la cea de medicină, fiecare cu o durată de studii de 5 ani, sau la facultatea de teologie, al cărui cursus dura, cum am văzut, 15-16 ani. Examenele de obținere a diplomelor pentru diferitele grade aveau de asemenea norme precise, dar și în această privință fiecare sau aproape fiecare universitate își avea regulamentul ei, în paranteză, care de-a lungul timpului putea varia, închid paranteza. În linii generale erau două tipuri de organizare a examenelor, cel din Bologna pentru studenții în drept și cel adoptat la Paris pentru studenții în litere. La Bolonia, studentul obținea licentia docendii în urma unui ghilimele examen particular, închid ghilimele în paranteză, examen privatum, închid paranteza. Unul din profesorii săi îl prezenta arhidiaconului, în paranteză, sau în secolul XIV, ghilimele priorului, închid ghilimele, colegiului magiștrilor, închid paranteza, garantând condițiile școlare îndeplinite și capacitatea candidatului de a susține examenul. Peste o săptămână delegatul în paranteză consiliarius, închid paranteza, reprezentant al ghilimele națiunii, închid ghilimele, căreia îi aparținea studentul, îl prezenta conducătorului, ghilimele rectorului, închid ghilimele facultății. Acesta îl punea să jure că va respecta condițiile stabilite de statute și că nu va căuta să-i corupă pe examinatori. În ziua examenului, după ce asistase la slujba religioasă de dimineață, din catedrală se prezenta în fața comisiei, prezidată de arhidiacon, în paranteză, care însă nu participa la examinare. Închid paranteza, unul din profesorii examinatori îi indica cele două texte pe care urma să le comenteze, lăsându-i pentru aceasta un timp de pregătire de 5, 6 sau mai multe ore. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În clădirea mănăstirii, San Esteban, din Salamanca, se poate vizita mica aulă în care avea loc susținerea examenului privatum. Seara, candidatul era închis aici după ce îi se înmânau subiectele asupra cărora a meditat toată noaptea și pe care a doua zi trebuia să le expună în fața comisiei. În fundul aulei, în colț, este ușa prin care ieșeau candidații respinși, în paranteză numită ghilimele Ușa Măgarilor, închid ghilimele Puerta de los Asinos, închid paranteza, încheiat notă 2. După ce mai răspundea la întrebările puse de juriu, în paranteză, cancelarul nu putea interveni, închid paranteza, acesta se retrăgea spre a delibera. Decizia care se lua prin majoritate de voturi era comunicată de arhidiacon. Candidatul care trecuse examenul ghilimele particular, închid ghilimele, era admis să susțină examenul ghilimele public, închid ghilimele, în paranteză, conventus publicus sau doctoratus, închid paranteza. În ziua fixată, însoțită de profesorul său și de un întreg cortegiu de studenți-colegi, se îndrepta spre catedrală, unde își citea lucrarea asupra unei probleme de drept și răspundea întrebărilor sau criticilor celorlalți studenți. După această disputatio, era prezentată de magistrul său, arhidiaconului, care ținea un mic discurs și încheia ceremonia conferindu-i licentia docendi, însoțită de trei acte simbolice. Era instalat cu o carte de drept în mână la catedra de docent. Îi se punea în deget un inel de aur și pe cap o bireta. Vezi notă 1. Citesc note 1. În universitățile engleze de azi s-a păstrat numai ceremonialul preliminar. În Scoția, promovarea doctorilor este marcată de acordarea beretei, în paranteză, biretatio, închid paranteza. La Bolonia, prin învestirea cu inelul de aur, în paranteză, anulus, închid paranteza. Aceste ceremonii medievale supraviețuiesc mai mult în peninsula iberică. Încheiat notă 1 Ceremonia se termina cu un banchet oferit în paranteză, dacă mijloacele îi o permiteau, închid paranteza, de noul ghilimele doctor, închid ghilimele, care era purtat pe străzile orașului în triumf de o cavalcadă de colegi și prieteni, în frunte cu cei trei cimpoieri și cei patru trompeți ai universității. Celălalt tip de organizare a examenelor era cel practicat la Facultatea de Arte a Universității din Paris, de asemenea în două etape. Primul examen consta dintr-o probă de verificare a pregătirii sale științifice, determinat eu. La începutul lunii decembrie, candidatul trebuia să susțină printr-o serie de responsiones o discuție cu profesorul său asupra întregii materii de curs. Dacă trecea această probă și după ce dovedea că îndeplinise toate condițiile stabilite de statute, era admis la examen determinatium, în paranteză sau baccalaureandorum, închid paranteza, în fața unei comisii de magistri care verificau dacă studentul cunoștea operele respective ale autorilor prevăzuți în programă. Examenul propriu-zis consta într-o serie de lecții pe care candidatul le ținea în postul Crăciunului, în fața comisiei și a studenților. Dacă, în urma acestei probe, studentul candidat era respins, se putea prezenta din nou peste un an. Într-o a doua etapă, care cuprindea mai multe faze, candidatul susținea în fața unei comisii de patru magistri prezidată de Cancelarul Universității, proba constând dintr-o serie de comentarii și răspunsuri la întrebările puse de comisie, după care, dacă reușise, Cancelarul îi înmâna licentia docendii în cadrul unei ceremonii, când candidatul trebuia să țină un discurs. După un interval de șase luni, urma examenul public, în paranteză, Principium sau Inceptio, închid paranteza, în decursul căruia își ținea lecția inaugurală în fața studenților și a întregului corp de magistri ai facultății, după care îi se conferea titlul de doctor. Din acest moment, el putea preda ca profesor agregat, căci numărul profesorilor diriginți titulari ai unor catedre era limitat, în paranteză, mai ales la facultatea de drept și la cea de teologie, închid paranteza. Aceștia, din urmă, erau numiți numai de facultăți, sau de facultăți cu agrementul episcopului, sau de reprezentanții municipalității, în paranteză, ca la Lerida, la noua universitate a regatului Leon, fondată în 1300, închid paranteza, sau aleși de reprezentanții studenților, ca la Universitatea din Bolonia. La început și chiar mai târziu titlurile acordate în urma respectivelor examene, ghilimele, erau de natură corporativă, în sensul că în cadrul universităților îi aducea pe foștii studenți promovați în situația de a putea preda la rândul lor, închid ghilimele.